Велика невитривалість. Це таке довге й тяжке ридання, що, ясна річ, незабаром знову мусить з'явитися хтось із дорослих та цього разу вже конче заборонити гору. І справді, хтось погрозливо гукає з балкону. І справді, над веселощами збігається тепер темніша хмара, ніж то було минулого разу. А дівчинка в цей момент чує над собою нетерплячий, сповнений презирства голос, що каже їй з-під тиха. От ісце, плакса. Хтось її навіть злісно смикає, і вона знає, що це хтось із більшеньких, сильніших за неї. А тому їй дуже соромно. Так соромно, що вона довго ще... Не наважується розплющити як слід очі та поглянути як слід довкола. Лише коли стихає біля неї шум, коли голоси, чує вона, віддаляються, лише тоді поволеньки перестають здригатися її плечі. Перестає лоскотно котитися слина в горлі і обережно, насторожено, з-під лоба викрадається її позір. Ах, які ж неприємності бувають на світі! І зітхнувши, дівчинка ще довго стоїть на одному місці. Повільно і механічно трекулачком свої віченьки, що, до речі, давно вже висохли. І з-під лоба набурмосено поглядає аж у самий куточок двору, де зійшлися стіни парканів і де тепер знову завихрюються нетерплячі зривні голоси. Згодом її палець знову потрапляє до рота, бо в самому кутку двору знову розгойдується якась нова цікава вовтузня. Ага, там починають ліпити снігову бабу. Яка ж це принадна історія. Хіба можна стояти на одному місці, байдужіньки поглядаючи? Хіба можна утриматись, щоб тихенько бокаса не наблизитись до решти жвавих друзів та не взятися й собі до цієї побудови. Одне слово. Ви вже бачите, як маленька дівчинка працює на всі сили. Захекавшись, вона ледь-ледь доштовхує чималу грудомаху до замого центра спільної будівлі. І друзі, що вже забули за її невитривалість, залюбки допомагають покласти цей шар поверх інших нашарувань. Підсилена приязним ставленням, дівчинка захоплюється ще більше. Захоплюючись цікавою справою, дівчинка заглиблюється ще більше в подробиці самої справи. Вона вже не тільки виконує, вона дає поради і вказівки. Вона вже не тільки радить, вона сперечається доводить і відверто сміється з інших, либонь невдалих порад. Вона вже зовсім пустила в непам'ять свою недавню смутну пригоду, бо все проходить. Вона вже знову рухлива, гомінна, життєрадісна, бо все міняється. Егеш, маленька дівчинка, великий діалектик. І коли побудову закінчено, коли снігова баба витріщує банькасті вугляні очі і вишкірює і класті вугляні зуби, в загальному вибухові сміху й оплесків здається найвиразніше чути верескливий регіт маленької дівчинки. Принаймні, так здається самій дівчинці. А коли хтось із більшеньких несподівано пропонує «давайте злобимо з баби генелала», дівчинка перша сплескує долонями і кличе інших пристати на таку витівку. Чому саме? Бо позавсім вона генералів ніколи не бачила, тільки чула за них. Бо слово «генерал» звучить для неї якось особливо химерно. Адже це десь певне ще цікавіша, ще краща розвага.